څولک اوله توبه ده به اصلاح ده دریم واه تاسو مو بالله مونږ ولي حق الله توکل عل الله یوک اعتصام بالله سمونه توکل عل الله توکلی په خوده وکړه درې او خالص کو خپل دین د نه پاک او لريانا لله د پرد الله نو په اولایکه موثوق په دي صفاتو اربعو موثوق په دي صفاتو اربعو چې توبه ده اسلام دا اعتصام بالله دي اخلاص الدین ده معالم مؤمنین په درجات الجنه او وسؤ فجوت يوت الله المؤمنين او زب جي الله باور کي مؤمنان اجر به چا جنت الله پکو يه زالمانو کتا سو پسمه لار رواني يمان مرو او نيك عملو شكر دي وشتهد يا نو ستاپدي اعظم ته څه پیدا ما ته څه پیدا پيشتا ما يفعل الا اي شيء يفعل الله س س شي ما يفعل الله سكي الله یا اذنکم تاسو په دې عذاب الله تعالی کې سپه درا ان شکرتم با همت کتا سو شکر وبا سيمان دروړې د ایمان عتب په شکر باندې سدي دا عتب د مسبب دی په سبب د پیګه ځکه شکر سبب د ایمان دی کنه دی د شکر اولنې پرد سدي ایمان بالله اولنې پتش د شکر تدي ایمان بالله او وک ان او دی الله پاک قدردانی کوون کی عمل لمسلمانو درځه په جناب کې د دا شکردار ماناره او عالم دی لا يحب الله الجهر الله پاک نخ و خي په زوروالي بي سو اي په بداسره مې نه کوم دې په د قولنا قول لك سو وغيرها په دې شبي رحمت سي لیکري دي په زوروالي په ګټ سره څنګه آ په زړه مالي په قول سر په بدایت سره څنګه لکه غیبت ته مسلمان کول مسلمان غیبت کړي دا په وای دی عثماني ولي بس راځه ا إلا من ظلم إلا جهر من ظلم کوم استثنا متصله ده مگر جهر د هغه چا چې د باندې ظلم شي وي نو دې ده د خپل ظالم د ظلم نا په قدر د ظلم بیان کینې سجدہ ک سیندہ بالکل سجدہ او په قدر د ظلم ته نه چ دا غې نه څه و غنیم ورنبه و دا څه دی وی کبل خدا دی ور کې ظالم شو وری ظالم شو نبا او کان الا خسمیان علیما او دی الله پاک وریدن کی لمالوقال او علیما بمالوقال ان بدو الله پا ویا کټاسو په کارکوي خیرن نیک عمل ویګي مالی دیوکه بدني دي دی. او تخفوه او کپپټه کوي دا نیک عمل دوشوی او تاسو او یا افکوي انسو اند بدینا نه پفعلو یا پفعلون زیک کم کاروکا د دې بدینا اپوکا ولي ف ان الله کان عفوان قديره نه پتخلقو می اخلاق الله نو الله اپا کوونک دی قدیره سرد او قدرت نا نو وتخلق بیاخلاق الا نو د خدای په صفات او ځان موصوب کانو تم د بدینه اپاو کا نو چې الله سرد او کمال قدرت نا اپکې نو ته د کمال هیڅ سر څنګه اپانه کای الله اپکې کله داما نادي راځي دا سدی ان الذين يكفرون وخمن يهود والنصارى ما بها دري ان کسان چې کافر کیږي په الله او رسولي په پیغمبران زخه اداله سکه وي یریدونه او اراده لذي ان یفرقو چې دې تفرقه واقعي کی, کی په ما بین دเหล่า رسول کې پدایشان تر چې ایمان بالله وروړي او په رسولین وروړي دا تفرقه راکباله نه یان درغور دای هوه دا تفرقه ده یو بله تفرقه راوونه ده چې په باج پیغمبران ایمان وروړي او او ويقولون ادم ویو چې نو موږ منو به د بل ته پرې کړه چې ایمان ورو په باځې پیغمبرانو لکه يهود ویو چې ایمان په موسی عليه السلام ورو په عیسی عليه السلام ونقرو به بعض په عیسی عليه او نغس ویو نسوانا سوي ایمان ورو په باځې پیغمبرانو چې عیسی عليه السلام دی او کو پر کو په مازو چې عیسی عليه السلام دی ها چې موسی عليه السلام دی او یریدو نا او دی رادلې ان يتخذو چې دوی اونیسی بینذالیکا پمابین د کفرو د ایمان کې سبیله بللا او سره د دین چې د کفرو د ایمان پمابین کې واسطه شتاشتا هه یعنه د کفرو د ایمان پمابین کې واسطه کوم ده نشتره واسطه موږ ولایکا دا فر دا پریک چې دی دا دوه پریک ک دا فریک اول دی ته وایي حمل کافرونه وی کافر دی وره حق طالب پلانو کافر دی طالب پلانو ته کې کوم ځای معلوم شو ولائكم مفتدا دی الکافرون خبر معرب باللام دی و پمابین کې ضمیر فسل دی او حقا مزدر دی چې مؤکد مضمون د جمله قبل هو دی بین ته ده تاکید والا لغ کنه دا کسان تعتیری دی په حق سره او واتد دان کې کافرین عذاب مهینہ عذاب څه پکون کې دی څه پکون کې او ولذین امنو دا به کارا او کسان چیما نه وروړي دی الله باندې ورسول دی شي نو تپریخه کړی د دال <سؤال> لو د رسول په ما بین کې نا اولم یفرد کو بینه هده منهم به ان فسمنا او تپریکن کې په ما بین له وک ته پیغمبرانو کې چې په باز ایمان وروړي په باز کې ټول وروړي په ټول وروړي ان تپری کسانی محظمشوا نو لای په یؤتیه مجورهم ثواب اعمالهم او کان الله غفور رحیمه يس الک اهل الكتاب اونی کتاب یو جماعت او پیغمبر اې وکړ جهان تباس پیکر کو الله تعالی بابوک شفي د دیر نغوستو تر دیر زې پوري قبا يحدي يهود بياني بسخت قبا يحدي يهود بيان دي او جماعت رسول الله تعالی غويته پیغمبر د خوې بي دیو وي دا تا د قرآن پيووار دی ولنه لوړي پيووار دی دا لیک لیک نازری کی மனுوش چا چا نه دهکه کنه په یو علی موسی ده نن ته کو په یو واری تورات راغله الله د دې نه جواب کيو چداه دا سوال د دې عنادن دی ک استرشادن دی عنادن دی تعنوتن دی استرشاد نه دی حتی بهسلی وی کدا استرشاد وی نل ازل اول قران جملتن واحدتن ممکن دی کومتن دی ممکن دی دکه به استرشاد مدي او رسول الله تعالی تسلی ورکړي چې خیر دا تانا قرانی پا نازلے نازلے دا دی, دی دا سوال تانه کړی چې قرآن یې وین په یو ور نه نازله ولین دا د دې نه ډیر نه دوی د دې نه غړ غړ ګونه غن کړی خبر نه دا پښی کپی په نشی نو دا به یاد لري هغه خبر ورا چې دا سدي بیان د قبا یحدی یهود دی د سخت قبای بیان دی د یو من د پوري او بیا باک خير بیان د قباې خدایو شورا وکوم د بیا په صورت خلاصي نساله سوال کج د تا نه سوال د تعنت او د عنااد دی د استرشاد نه دی غوري اهل <سؤال> الكتاب <سؤال> او قوم الیهود ها حنا خاصتا د څو په لکه اندی کتاب ماته ثبت دو درک سمېت لاک دې کنه باز سر سرپ یهود مرادی بازیا کوي چې ست په نسوارا مرادی بازیا کوي په دواله مرادی سر سری ان تنزل ځله لیم چې تن ل په دوی باندې په با یو وا کتاب من سما جمتن وې د تن دا, دا د دوی غت مګه دا خبره سایر دی دا د دوی نه مګې ځکهې چې فقطقدسهلو سوال کلی دي دوی ینی دوی ا او دوی په د سوال لای دي که نه دي ن دا پهکو پرکوو پر دی که نهدي نه معلومه شو چېله په امور عامه کې لیکلی وو او تاسو په تلوی ته توضیه کې چردا په کوپر کوپر د شوچا معلوماتو کنه ورنګندې خصوصال نه کړې خودي په غریزي کوي مردا په کوپر کوپر دین پکڅ سه ادم موسی سوان کړې دي وی د مساینه دوی آباو اکبر من ذالک غرد ته دي سوال نه چتا نه کم کړی دی نو کم کم دی نو وكرا فقال لا تفسير د سوال لیک نه دی 파 تفسير یلا دا په حی حوالہ د خشمار یا خاطر د پشمار او شمارې نو په کاذوی وچ ارن الله او خیر منکا خلیفہ کو جہرتا من یانن اوی ته علیه بیان ثمنه مې را چی بیان د بیانو کومو را تا ته بهم بهما په دې من یانن به م یان را چی د یان نو خود دا دا دا بیان لیکل نا جہرتن روبرو نه پا نه دی د کوم عذاب مرتب شو وایا فاخذ تو کوم سایه کتو او پاخذ توم اونې ویله سایه کې ویګ کنا استو هغه بجله هغه اور دې چې دشمن نه ناویل شو به ظلم هم په صد ظلم دې او یا دار باقی وای چې سایه کڅدا چاواز د جبريل علی السلام دې به ظلم هم په صد ظلم دې راځه د دې مې قبيح بيان بولا ثم تخذل او بیا دې نوې وکړه چې حبث الاضرح ثم تخذل عجلا دې بيوني او سې په خدای سره مم بعد ما جاتو البينات پس تا غنه چلاغلي دې تا خکارد نايل په وحدانيت ته خده نه پاپونا عن ذلك منغا اپو کړ د دین ارکل چې دې د عبادت ته اجل نطب و واست ده حضرت مبارک و تسلیح حضرت تورکی دا غتم مگران آئیو سلیچ عشر کی جلی کی مبتلابین آغا دا سوال ورکوٹی دی, دی سوال خوب نشفت تراغی ترلیر ورکوٹی بل و آتینا موسا او منگ ورکڑی موسا یو حفشو و آتینا موسا او منگ ورکڑی موسا علیہ السلام تسلطانا پی مبینا پیگی در طول ترجمه کوم خوا پیگی غلبا او دلیل خکارا یو ترجمه ویږي سلطانن مبینا ویږي تسلطخ کارا هغه دا چې کله کوته وی ځان ملک او یو ځرو کسان په یوه ورځان ملک او دا تسلطخ کاران دي ته کښی قابل نو ځه یو نذیرو یو نذیرو یا راځه دا دیکھې شی شیباخ کې جلسو نو پښیبا کې جر سوانو یو مولا شبراگونو بیان کړ هغه بیان وکړ بل یو شلې راغي وزیر اعلی او ناغه بیان وکړ خلک هم دغه شنار فدې کې بل یو مور شبراگ یې هغه بیان وکړ مونږ وتنا شو نو بس هغه بیان کړو آدابېوی چې مفتي شهب دی مفتي محمود چې په بیان کوي او هغه په پخیر کې بیان نو وسه کارورړه دا بیان کېدل کېدل څه چا و وزیر عالم فکران غلی وو ډیر کسان پکیو گورنر پکیو ټولې تقاریو کړ خلک هم د قشنار او دا چوکنا دا بیان پسو دا په بیان په ور یا نه په بي ستره په په هاشو پریګي چه دا اور یعنی دا داری رو دیو دا ویسیار دیو دا چه دینو دا پده موزول چه کم دیده دیجر چه داو پریشه پده کی مفتی محونس سیبراتی او بس آیات مبارکی خودبه بی پدا سی ببختو کی خودبه کرن دا سی یعنی بیوزن او بس آدری دو او بس آیات مبارکی ہوئی او بیرپا اور یعنی باندی رچوک نو یوساری بس هغه شته په در د تی وی وسرو لاندې روغړد بل سره وی سیارو لاندې روغم بل چې مفتي سابو کلک کې ناشتو په دې فکر دي نو خلق والکان او کمتري را وسته وینو کمتري واد چې دا جو وی لا شڑک دا ته پرې تقریر دونه خوش علي اسکار کړ پښتن نو نو بس او په صدا چته وته دي چې څنګه دا خبر بقوله هغه سر دا چې چته وی چې دا ټول جنا پارک دا چې یو یو شومر پکې خطه دي موږ سړی مسره یو غاری کنه وای نو سړی دا اوسه وای د مفتي محمود صاحب دا چې ماوی او خووی واته نامو سر سلطان موبینا بيګي د موسی عليه السلام تابعدار دي دا څه تسلط و ته خدای ور کړی دي چې خبره کوله دا خبره سره خلق وی او بعد بيګي دا پاسه پګر دی دښمنان نذیر تا ته وشي نه ما په کله سر دلی ایا درې مترجمه ده چې دا ما پټولو کې هغه لري خو خا درې مم کوم بغا داد وا السلام ته سلطان مبینا هیبت خकारा خکار هیبت مې ور کړیو لیکن ای دوه خبرې شوې یو اپښوا یو موسی علی السلام ته خدای هیبت مر کړې هيبت ورکړې دي دی باندنه هيبت اثرو کو نه په اپي سره کو ورېدل دا اپي د وحی نوم ته په ذولیا ته د موسی علی السلام ته چکه دکم تسلط ورکړې کله سلطان مبینات دی دلیل ښکار چې هغه هيبت الله دې تور کړو یو مخيب انسان او با اثر انسان کنا په دې سي اثر وکړه دا ما دا ترجمه پټول تانه وی بابا مبارک په دې اتفاق کړی دا بس بل یې حل کړی دا بل دریمه کبي حدا يهود ورته انا موږ په سرون د دې کوي تور بی ميسا كهم په سبب د وادي د دې سره د پاره د مثبت او د وادي د دې راځي دا الکدا کوي تور په ولي پورته خو خدای تورات نه مونږ نو چې او سري د کتاب الله نه انکار کوي نو دا غن دا سوال لري د دې دا سوال ډیر سخته کې کتاب الله موږ نې دا غټه اوه کړه لکم قد یحرابها چې ادخل الباب تاسو داخل شئ دروازې د دې خاطه چې اې دیه یا بیت المقدس ته سجدا سر کیږي نبی هغه و منله بیا منله که فبدل الذين دې کنه او قلنا لهم اب پینځه مکامیحه اماں گد یوهودو تووی چله اته دو علالسانې داوود علیہ السلام چله اته دو کنا په خلیفورث کې نو هغه څو هغه به نخینجران او شادوغان ته جوړ شو کنا واخذ نامن هم اماں هغه شته د دینه میثاقه غلیزه او ده محکمه نلپا کوئی اجازه اته به معنا ندا په بې مانقو هیم علماء وې چې دا ما د دې عامل محذوب دی اے فعنا بهم ما طعنا بس بما نقضهم بسبب نقضهم ما بسبب يدا ما پکې زائده اے وکرجی منګه دا عذابونه وتورک په بې د ما تولد دوی ته ما دا کړي دکنه می صاحب بل بل بل ق ن د بل ق به حشوه نقض عهد ا کړي د شپږ مشو کنه و م هسه دا و کفرهم او کفر د دې پایته نه خدای او اتمه وقت له م انبیا بغیر حقن سړی پیغمبر وژنې نه غدا دې سوال نه دغه کوي او بل وقوم او دا وینا د دې نبی له سلام ته نحم قبيحه قلوبن قلب چې زلون زمونږ په پردو کې دي مخالفه د مذهب نه په بل خبر نه قبل وی الله ودا شنه ده بل توا با الله وله ها بلک الله بنګول دی د دوی په دې ژوندونو پس هون د کو پر د دې نه پلای منونا نو دی ایمان نروړي الا قليلا مگر لګی ایمان او لګی ایمان منذور دی کټول ایمان منجوري دی دا قلت نه پېته بار سکه ا د ایمان کو الا ایمان نن يا الا قليل افرادا قليل افراد قليل دي بن سلام بل بل قد يحددي و بكفرهم دير كفريات تدوين اصادر شي بدون يوكو قرن لا با بل كفر دزي عتب كر دي وليوكو بر ديك كفريات كفرن ديك كفريات او كفر أو قولهم دا تفسير دا كفر دي دقه كفر دي او وینا د دې پېګې وقولهم علی مریم تمریم بمانه بوحتانن عظیما پېګې داغ لوی چې نسبت دې زنات او کویدا جناکار ده دا د جنا نه پیدا شوې دي او بل او وکړي نه کتوې چې مرګ لري یو صلیرا ولګې د تا خبره کومره خمه صلیتزان بیدار کما ته اوس ګوره یو صلیرا ولګې ته او زنان ته ویچ دي زنان ته ویچ دا جناكار دا نو دی باندې کافر شو دا سنگ کافر شو دی په دی بوټان باندې دی دی سنگ کافر شو دی يهوذا ولي دا بوټان چې دی چدوي په مور دي ايشاله سلام باندې او په مريم بيبي باندې بوټان ور نه پيو زنان نه سړي زنا ولګول دا نو کافر کي کي نه نو څنګه به دا ته پوڅو کی چې دا څنګه دې کافر شو دا بو탄 په عیسی علی السلام مستلزم دي تکذیب د عیسی علی السلام لرا او په ایمان رو تهذیب د پیغمبر څو چې کفر دی کنه دې څو چې کفر دی په دې رضا مې په دې پیغمبر نو کې پیغمبر باندې نو کې د یو دنه مرتبه پیغمبر دی چې نو السلام دی ها هغه دا کفر دی اې خو دا وسینګه څنګه دا د تدذیب له دا مستلزم د دا بوختان په دای شامت سره عیسی علی السلام دا غې برائت ویلې کنه دی ویلې انی اِنِّ عبد الله اتان یل کتابا وجعلنی نبی انتراخر پر الله شان او په آیه سورت مریم کې عیسی علی السلام دا خپل مور به تبریه کړې ده زنا او دوی په باندې داغ لګی دا دا بوختان د زنا مستلزم د تکبیر دا عيش علي سلام ناس ته چکر کو کو پرشوس کوم بارخه س اورانچي باندې زم په کمرګي سم په زم په اک اچي اخو دي بل وقولهم او بل دعو بیناد دی پتره کې د پخر انا قتلنا المسيح چمن غواجه دي مسیح عليه السلام حساب دي مريم چې عيسى بن مريم دی رسول الله چه پیغمبر دخده دی اه دا رسول الله پا اے دا دا دا دا دا پا خفل زحم السلام پا زحم دا اسکی حضا انوی چی اے منگا وجل دی عیسا ابن مریم چه د دخده دی لا او آیا دام کفر دی کن دی وجل دا پیغمبر کفر دی او بیا پی دا وم کن دا کوفر کفرم کفر دی وایه مرګ چې تدری کفر به دای د اک صعبت کمه جواب کو پر شو بل وی چې مونږ عشاء السلام وجل وجل نو سدي نو قتل د پی امرونکوفر دی او دا دا و په دروغه دا نو دا و د دروغه دا بېګي دروغه دا و د کفرن کفر دی دیکھنه بسرا او الله په کوی چې نه و ما قتلوه دوی قتل کړن دي و ما سلبوه او ویپ سلب کړن دي پانس کړن دي ولیکن شبه لهم لیکن سو اشتباها غلی د پدې اې اشتباها په درېمه پار کې کړو و ټول خبر مې تاسو تا تفصیلا کړی دی یاد لرا و ان الاغه ته دوه یو له مو کړی دی نو چې هغه دا او چې ما په ولک پدريمه کې وکړا هغه نو بل بوي ماخه بل علماء دا ویل دي چې را چې اسلام سلام سره حواریونو دی په یو ځای کې مرګ کیناستل او يهود رالن پیږي او د دې کور نه ما شهره دا سلور زره کسان دي دا تبشیر روح المانی لیکلي سلور زره کسان ته نتو شو او چې دی وځنو ایساره سلام وی چې اورا دا حواریون ته وی ویکم یو سریدا غواړي چاغل زخپل پټکی ور کما بل صادرو ور کما جامی ور کما هغه قتل شو فورا جنت ته داخل شي او آزماط په جنت کې به مرګري او حوالینو کې وسره رو لګې دو هغه به په زه اگر هوته دو او چې بیسنګ اولي دوی دو قتل تک دی نو بس به وی اله کده خواغه نه دی نو دا که تشبيه پراله کنه نه دا هغه ځکه خبره کړې سلو نم یارشتو سلو نم یو تت... یانوس هغه خبره مم کړو کنه ا دا ولي ولا مو دا مختلفه خبرې کړې دي ځکه چې دلته الله تعین کړې دي نه تعین نشته جي مستعين خبر ذکرته با دي دالي کړې پرې پېښې دا خبره دا غن مرګې دون خو پیږي چې هم په چدا خبر ما چې کم درې مپارک کې کړی ونه داګې نه جدا دکنه دا دم په دې جدا یې پیږي کنه دا یو تفصيل لیکلی دا قبل تفصيل لیکلی اولی لیکلی دا هیڅ کړي چې لیکلی دا خدای ستای نه دې کړی نو دا تشبيه ته نه شي وینو کو کنه ماشالله نو با ځاړه وېد کې ثابته کړو او الله په کوم خير ولکن شوب حلهم لکن تدوی اشتبا کړي دا ويكنا مختول د عيسى عليه السلام سره مشاعبي شوی وان الذين اقتلفو ابيك شك اخر انسان چدي مختلف تي فيه په حد د عيسى عليه السلام کې لفي شك بي پرسق کې من هو من قتله وسل به د قتل او د سل کولنا او مالهم به من علم نشري دد لپاره د دې لپاره بي حب قتل د دماني من علم يقين الا اتباع از وننا دا استثناء کما د منقطی ده ولی زن په یقین کې داخل دي نه داخل مگر تابداری د خیالات او پاسه ده وم ما قتلوه یقینا الله ندی الله په کوم چینه د قتل کړ دی عیسی السلام په یقین سره بل رفعه الله بلکې الله په تکړه دی الیه خپل عالم بالا تا او کان الله عزیزا حکیمه او الله په کوم خیر اوس خدا يهودو او نصارا دي ار څنګه چي دي ولیکن یعبلری یعقیم را روان دی یو په ټول ایمان دوی تر اجازه نو لاول ذلاله کې کما و ایمن ا سو و ایمن اهل کتاب الا یؤمنن نبیه قبل موته کی ذمیر اسلام تر کو نو ترجمه بداڅی کو چې هیڅ کدي د اهل کتابونه یو کس مگر ایمان به پر د مرګ نه د اي سلام سنگا چاغه پروزدا قیامت راش ماسپې تر کوه چې قیامت تنجدي راش نو هغه به جزيه نه قبلې نو نسوارا بو سره کلا مرګ لري شي ایمان به پیروږي نسوارا ټیک او يهو چې کم قتل کوي قتل کل باقي چې نو هغه به په ټول ایمان لوري خو کنه خور به قیامت ته باځه او دا حدیث مبارک د دې دتی یو کم حدیث تی درجی دی وایي چې د تواتر درجه تر شهید نه نه تواتر درجه دا او بل ترجمه کوم جرا دا بل هغه و ان من اهل کتابی نشتر اهل کتابونه یو کس احدن الا ليؤمن بالنبي مگر ایمان ضروري پدې عیسی علی السلام مونږ به د مر د دې کتابینه وایي کې دا, دا, دا, دا, دا ارک ملکیږي د مک په ټیم کې د دی نه په پ حالت ته ننظرې کې د ننظر په حالت کې بې په اله سره ایمان ړړي اگر چې د ایمان منظور ندی دی خو د رد د پااره کااف دی او که نه دی کاف اگر چې د ایمان منظور ندی لیکن د رد د پااره کافی دی کن کافی د ایمان خو پیرونم را وړلی دی لیکن د رد دپاره کاافی دی څنګه نوما یوځې کوېږي موږ یوстаўنه هغه وی چې کله دا کتاب د امریکا نه د ځل کدن پټیم کې رساله اسلام وبوت جمدي پاکمان کې احقاره شي هغه وبوت احقاره کی پریکړه موږ چې په کتاب کې لیدلنه د هغوی که مشتاق ویل دا هغه دې کنه پدې پیفي هغه چې دې عالمي برتونه کنه چې حالت نزی شو شي مدد بسو عیسی علی السلام په اسمان کې الله جمدي احقاره کی جدا کړ چتا ته انکار کوو ایمان به پیرو کی یو دیره وکړه سلام دي دا نبی بابا په دې به مترجمه اکتفا کړی دا بس بل نه دا قبل موتیه ون به دم موت کتابینا حاله الناس کی او یوم القیامه او پرز د قیامت په یكونو بی په دی باندې شهیدا گوا سنگ گبا نو په یهودو بغوایده تدبیبر کوي او پا نسواراو بگوائی ورکی چتا سمات ابن اللہ بیلے دے واندے وکا کوئی نکا نازل اللہ پا کوئی پا ظلم من من اللذین یو خبر ہو را یو خبر حضرت قومت چه داتانا یغنی شخات پا یهودو پا نسواراو چه کم شیئ حرام شوی دے نداد گناہ پا وجا او قرآن شریف کے رجی او قرآن شریف کے رجی با ځکه جینا هم بغ چې داونه ح حرمنا كل زوفر ومن بقرې وال حرم عليه ش الله ما حمل الو هم او حوایا او مختلفته بیا قمة ځکه جزینا هم بغ وله سوادق منږ ساادې چې دا so, حل ل برائ الله ما. او ټول طعام کان الا الا ما حرم شرعي على نفسي تعقيت من ساعتي و كنې وساله نو په دې چې یو شی حرام شوی دی ته د امه محمدي مقام ورخه نو دا د ګناه په او صاحب د هدايتي کلی دي په امه محمدي چې کوم شی حرام دی نو دا د ګناه په او کدا یا پدې کې ضرر جسمانی دی نو دا په یو حرام کړ دی یا په ضرر روحياني په پیښه دا لوی مقام د امتی محمدي دی کنه یاد ذرری جسمانی لو پچنه یاد ذرری روحاني د وجره او ما اويمان چې شهرام شوی دی ناغه د وجي د سنه د ګنا د وجنه پیګه تا خبردار تحقیق مولانا مفتي شپي صاحب مبارک نام نقل کړی حواله مې ورپېښه دی یا سلام ته وګورئ چې دا شک نشته الله په کوی په ظلم نه تانو وی باباږي چې په بې ظلم من کې تمن د تعظیم دی په بې ظلم عظیم من فصل د ظلم عظیم من الذی لا یکثانو هاذ جه یه یان دی حرمنا موږ حرام احرام کړو په شریعه اتی موسوی کې علیهم قدوی با نتیباتن د پاک لذیذ چیزونه او حلت لهم چې د دې لپاره حلال شي ویو په شریعت یاقوبی کې په شریعت یاقوبی کې او به سوذهم او پسو د منکل د دی ان سبیل اللہ کثیرن خلقن کثیرن خلق دیر جات او اخذهم او بل اغشتل دبیر رب مال د سود او قد نو هو عن او دوی ملی شو د د سود نه پتا ورات کی بل باکلهم او خرا ته دی اموال الناس معاملن خلقو بالباطل پنا را او ترک پنا جایزه او اتدنا او مون تیار کړي زکات داد جزاز دی د اخرت کی وعدنا للكافرین منهم عذابنا لیم عذاب درناک لیکن لاپا کوئی چیز لا لیکن راسخون ولا مولکلدی يكون العالم راس راس ہاں حتى يعمل بعلمه راسخ بالعلم با لشی جو عمل بعلم باندو کی لیکن سو محکم علم کی من ہمدی اہل کتاب نا بل ی امدح المقیمین صلی الله دکمه تشد منصوب منشودی بنا مر متا منصوب منشودی بنا بر او بل پیګه کنه او افرین دی وی په اهتمام کوون کی د مانزو او متون او ور کوون کی د زکات ایمان مانلون کی په لو پرج رستنه غلایک سنوتیہم اجرن اسیما اجر عظیم او چ اجرهم مرتان یو یو مر تیو کړه دی مرتان دی ا راځه ان او ح للو کا حللو کتابي ان نله عليهلیم کتابې ن سما نو پهقدسه الو د یو جوابوتهره پور دا دویم جواب دی بس داان دا دویم جواب دی نو په د ځان پوې کې داضافې کر کوو دا فته پې غمبرانو دلتهذکر دی د ټولو پې غمبانو باندې یدو نهاره ایمانلوړي ک نه. پدیبان دی مان دې کنا خو یو وحی صلی الله علیہ السلام او عیسی علیہ السلام کې خبر ده نور کونه تا ټیک تا ا دې ټول کتاب مله شوې دي پيووار کبا چې د سبنارو کتاب نشتا او بږي مان روري د خدای معجزاتو د وجنه نو دغه معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شتا دین او دا سوال څنګه کوي چې یا سلو کتاب ين کتاب من السما نده دې زنه معلومه دا سوال د دوی د استرشادات کدا سوال د عنااد دی ورنګه په دی مان وروړې او وی ته په یو واري باندې کتاب په باټه څه اړو او سر د سبنه کتاب نشته خو د معجزاتو و جندې مان وروړې دي نو معجزات خدای رسول الله درمشتکان نو مالمه سوال د تعلق ته کدا دا سوال د عنااد دی کدا استرشادات دی هي نه دی باهخه پوښتې د بل جواب څه دا غو اصلی مسالې نه دا جواب شو د اصل ماهیت د قران کریم شو <سؤال> ان نور بوستر لاندې ګورو ان اوحينا الیک بېشکه مونږ وحی راولې را ته دالې ګلې ته د وحی اقصام دی تا متا ته ټول ویلې دی یاب دره مقدمه ګورم مونږ وحی الی ګلې ته کما اوحينا د کسرنګ چې مونږ به وحی الی ګلې با نوح علی سلام دا د نوح علی سلام مخکې پیغمبران تی شي ودي کني تی تر شي ها ها رسول دي شوپيا دمل سلام ادریس سلام شیث سلام او شورو د نوح علی سلام نوښه معالم تنزيل کې امام بغوی وی دي ددن دنې شو روز د کوکړه لا چدا اولنی پیغمبر دی وکړي چې د کلمت دعوت توحید ورکو اومتی دعوت رد کوو دی تعالی پازا په دنیا او آخرت ورکوي زکه شو رو د یو خبرم زم جواب ور مو دا کړی دی چې شورو د نوح عليه السلام نذكو شو چې اول نذير على الشرك اول نذير على الشرك دی اول نظیر دی په شرک باندې دا موږ چې ځان نذير نذيرو په شرک باندې بلکې شرک نو نو نذير على الشرك پکې نه راشي پوه شئ ماته څوبیر ویته دا د کوپر د شرک تکم نه نه دا ویلې مې وکړلې او چې په تمام دنیا کې د نوح علیه السلام د قوم نه او عرب کده چانوه هغه تل یې منه میاږی چې او درې اېشه وسه امر منه الحي نو نو ذکر او ولزيدن علی الشرك نو ذکر راځنه شورو شو او پیغمبران منبادی پس ته موسی نوح علیه السلام نه دا اجمال دی و او وحینا دې سدی دا تفصیل دی و او وحینا منګه وخت را لګېوا ابراهيم عليه السلام تا اسماعيل عليه السلام تا اسحاق عليه السلام تا چې دا ډول ځامن دي د ابراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام چې د اسحاق عليه السلام زوی دی او اسبات او دولس اس الواد دی يعقوب عليه السلام عيسى عليه السلام مبارک تا ايوب عليه السلام مبارک تا يونس عليه السلام مبارک تا هارون عليه السلام مبارک سليمان عليه السلام مبارک تا او داسته وقتين داوود زبور او مونګه برکره داوود عليه السلام ته زبور شریف او رسولن و ارسلنا رسلا ما اجمال به ذ تفصيل ټوله پیغمبران نشه نو بسو به هغه چې راځي او خیال کې راغلي دی ابوذر هغه د رسول الله تعالی په څوک وی دا خلک پیغمبر پیغمبران څو ندي ورته یو لک شریر زرا وی په دې کې رسول څونو ابوذر هغه فارې وي وی ما رسول الله وی چې ما وتوی چې رسول پکې څونو وی 313 دریسو او دیاللس دا پاکی رسول دیو پیغمبرانو عادت سدی. داگر دید آسو. ایک لاغو چوبی الواز مراد. یا اقوب علیہ السلام تو وحید. الواز تو وحید راگ لی رکھا. آغا اللہ سحیپی شکمپا ابراہیم علیہ السلام ناجلی بھی. ابیتن بیگا. ناٹرول اتبیار آگیدی. مشارعه او کذا قال <سؤال> نوادي المسول في شرح الاصول الاكبريه طيب اماكم ما بابي ورسلان نارسلن نارسلن ولي منصوب دي نه مشارتنا سبته کرے دا ورسلنا رسلن قد قصصناهم قد قصصناهم جداوي احوال منو من قبل <سؤال> لم بيد دینا ورسلن ورسلنا ا چې پیغمبرانه لم نقصصهم تاسو په نکره تو په جمله خبریه ته چې لم نقصصهم داږي احوال موږ نه دی بیان کړی الیکه پتا او کلم الله او الله په خبری کوي دي بلا واسطه موسی عليه السلام سره تکلیما په خبرو قولو او رسلان ان الله په کوئی دا ا رسولن مخکنی نه بدل دي رسولن ارسلنا په خلکو د وی چې جزیل ورکون کړي اهل ایمان ته په جنت او منذرین اهل کفره له دوزخ نه ادا سده بیان د حکمت ته ارسال الرسل ده تعالی مخوذ دې دا کیږي او خبره کوم نه بیا پتان ته اوس کوم چیرته دا تاوری دې زکنه هه دا ل الله دا سده بیان د حکمت ته ارسال پیغمبران موونه دالي کړي دي لئن الله یکونه د دې لپاره چې نشي لِلنَّاسِ دَارُ خَلْقٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَعُذْرٌ مَذَرَّت چا اے هزر مان ته سدي اغه ذکر دي پس اشل ما پارا کي سوره قصص کي <تصف> بګي لولا ربنا لولا ارسلتا الينا لکن زو ما زدي سره یو خبر اوس راغما چې عذر ماذرت با در رسول باه ارسال رسول علیه و د پیغمبرانو نه خدا عذر ماذرت پات نشي ظاهری تور باندې ورنه کني په حقیقت کې او درښت ولې د الله تعالی متصرف په خپل ملک کې دي کده بل چا په ملک کې دی نه پېږي نبه پیغمبر علیواله ګل نبی کتابه لاندل ګل نبی اخلک ته چې په ماي مانور دي دی په مکه لکړې وینځا په څه وی دی ها ینه زاهد ما عذر ماذرت ظاهری تورم پاتري صاحب رحمته کوه ته پېښه ها دا یاد بس راځنه هغه پیغمبر علیہ السلام مبارک راو لګید او يهودو ته به يهودو ظالمانو وی, وی تاسو ما نه پیژنئ چې زه خدای پیغمبر يم وینا یعقوب تاسو ما نه پیژنئ وی پزله کې مه خپه جنئ چې د هنانو نبی محمد طالبې جنئ چې ګنې ته پیغمبر یې مله په کوئی چې خیر دې کې دې دینه منې مزه زړه یې مانه مراده به یې دایا ات بارک بتقال الله تعالی چې دې تسلی د رسول الله تعالی شهادو گواہی کوي پيګي به ما په هغه کتاب انزل الیہ کا چاته نازل کړی دی د قران المعجز به نو یو معنا یي شهادو کوي يو بيجن نبوت کا بیانایي بی ته الله شهادت د ما انزل الیہ انزل هو الله نازل کړی دی د قران یزیم بیحمی پيګي خالقون الله عالمن به ا په حال کون د واجب تعالی کې چې الله عالم دی په دې باندې چې ته د دې انزالو کتاب د پارمستحق کې کني او دا خبره هیڅ نه ده چې وقالو لو لانزل هذا القران على رجل من القريهتين عظيم دې د دې مستحق کې کني اضا سکی اول ملائکتو يشهدون لك ايضا او کفا بالله کېږي ش دته غیرې قورآې مجزس ته بل شعاده تاج شته و کفاله ش ده کافی د اللله پهګستا په پیغمبرې چې قآانې موجې در کړی دی. په الله پهو چې ان الذي کفرو لا یخو دیجین او کسان چې کاثر شوي دي په الله باندې ووفدو او خلتمننی کړي ان سیل الله پېږې د لاړې د خدانا چې دین د محمد الله د د غناې پ کړی دی قد بللو ولا لمب ده ان الذي کفرو چې کاثر دي په الله. وژ ولمو وژ لې مدخلې په پیغمبر کړې دي چې دا غنا ته پټ کړې دي ها لم يكن الا نادي الله پاکو ليخير لهم په اخرت کې وایا په کې کنه چې الله بخنو کې اولان يهديهم په دنیا طریقا یولانا ها الا طریق جهنم مگر لا د جهنم بوته خو هي هغه چې لږ دې عملو کې چې هغه د جهنم ته دې برابر کې خالدین فی عبدا اوکان ازالکا او دیدہ تخلیف تدوی فی النار علاللہ تیسی رب پا خود احسان لے یا یوہنناسو اے خلکو قد جا اکم بے کمی شکر آغلی تاس رسول الله مبارک بالحق بالحق صدی دا پترکیب کسوا کے شوئے دی جی دا بالحق کے در رسول حال واقع شوئے دی خالکونہی محشکا فی دعور رسالت احالکون دادکی چه محکتی پا داوی دا رسالت که من ربکم نفآمنو ایمان لوڑه خیرن لکم فآمنو ایمان یکو خیرن لکم دا بستا صدا پار خیر بی ولی و خیر بی زکر چه خیر پا دین محمدی که منحصر دی که ندے نو ایمان لوڑن پر ضروری دی که ندی ضروری دی او ان تکفرو بس را دکر چکا ترشن ته تا ایس نخصان نشتا ولی فإِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّهَ ذَٰلِكَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ الْإِنْجِيلِ خَاصَّةً مُرَادُ أَهْلِ الْكِتَابِ مُنَاسَبَةً أَهْلِ الْإِنْجِيلِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَنِ الْإِنْجِيلُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ نَسْفَرُوا لَا تَغْلُوا تَأْسُ تَجَاوَزْ مَكَبَ فِي دِينِكُمْ بِخَفْل دِينِكِ تَجَاوَزْ مَكَبَ أَوْ فی شان الله فی اعلی پمر دی او مضا پک حضرت دی. تا سمو ہے پالا پا باندې الا الحق الا القول الحق مگر وینا حق وای غبردار چې انما المسيح مسیح علیہ السلام چې دی پې بدل دی مسیح ای سبن رسول الله د خدای پیغمبر دی وکلمته هو ادا کلمته خدای دا القاها چې خدای پاک رسول دی پې کې کنه واسټی دی جبرائيل الى مريم بيبتا الى مريم كا الى جيب درع مريم الى جيب درع مريم اغغريوان كمستب مريم بيبتا اغيته رسول دي اه بس راضا اغ روح اغ دي ذي روح تي وروح نوضا بك حاسب تي ذي روح خاون ده من محض محجده اراده ده خدای نه بیس د واسيته د نوتپينا په کلمه را كون پیدا دي مسله کې خبرت کوم طالبان تاسو نه يې بده ويږي چې یو ماهر د پنت د خبره کوم امام پخردين راضي وي انا بغو امام غزالي امام غزالي وایو وي دا څه کار وشو امام غزالي وایي چې هغه دغه حقیقت ده نا بچه شی پیدا کی جی نو پا دکی عامل دو دی سو عامل دی عامل پا دو یو کلمه مده کن کن پا او بل نتفر تک سر منگم پا کلی کن پیدا او بل عامل پا کلی مده کن دی بل پا کلی او د عیسا لیه سلام پا بارکی یو عامل دی کدو عامل یو دی چې صرف دی او زم عامل پکې نشته نو امام غزالی وی چې زکواته د ته چې کم دینوک کلمه ویلې شوې ده زکه چې یو عامل پکې شته چې کلمه ده پونشته او متفقه کې عامل نه ده باقی باقی معشوان او ما جوابو کې چې منه ممحزه من ارادته دا روح دې زی روح دې دامن مرگریت تبعیزی دی کمین ابتدائی دی او آیا مرگریت کم من چو ابتدائی دی تابیر او تبعیزی ندی کچا تبعیزی ونسو چا کافر دی یادل روی کم من من ابتدائی دی وروح او زیروح تی منہو من محض ارادتی هی ده محل ارادی مبتداں مبتداں چہ مبتداں دے محل ارادی دخلینا اے فکر کوجی او دا سندہ چکن دا, دا, دا خدا پاک بالله ندایاات مبارك چہ دیو ہولجی اتے دے کتاب تے خبر قوم تفسیر حلمانی کی لے کلی جی ہارون شہید باچا عالم ناس دی فیگی علی بن حسین واقی دی علی بن حسین واقی دی اولوی عالم دی ودیکی او نصرانی تبی براغی جی نصرانی تبی براغی ناغبی حسین واقی دی رحمت اللہ علیہ تبی چستاسو پدی قرآنی زین کی اوٹکشتا چلاغی نمالومی گی چا عیسیٰ علیہ السلام دا خدای جوز دی ایبن دی کم تکی دعایاتی وطر وروح من حو هې روښ تد حرمان دي جزل علي ابن علي ابن حسين او اقيدي وتوي چې ما دا غو کېده په کې وسخرل لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه او الله تعالي کړي داس او پرست چې پسمن نو کې د پښته ځمکې دي او جميعا منه دا ټول د خدای ندي نو داس مکه اسمانونو ټول جوڅو نبي عيسى عليه السلام خصوصیت پاتې شو زمچوځي زمچوځي ما د اسمانم جز ده نو بیا د عيسى عليه السلام ولی او تاسو ابن الله یې بیا تو ولی ابن الله نه یې او په ته حيره وبحث الذي واښي هاي باڅ چو او زبردست استدلال دی وکوه په ایمان راوړو ایمان او پېږې او هر نشيط باچار ولکې ده او دی علي ابن حسين واقعي رحمت الله له تي او لوی انام یې ولا لوی نه کمال دیوکو انا سره پی دا ما سوکړه جو روحن یعنی دلته مو زاب حبته دی و روحن نو خاوند روح تنه په ییګه ماسراده ترجمه یوکړه ا بیا مکم و روحن و روحن سلام پاک دی په نهایت پاکه اسر روح مناصدا دا مترجمه تفسیر وحلمانی وغيرها لیکلی را چ پاتې پنحا یت پا که اسرا یعنی سمنګا سمانا د دې د ګندګو نو د دې سيزونو نه پاتې پسم پا که اسرا روح سره تعبیر کیږي د پات شه نه نه پات نوښوا د ترجمه شو درې مدارا چې روحن ای عیسی علی سلام روح دی زکه هر انسان چې د دې د خدای پاک نه غافل دی او مل دی هغه په حیات روحانی باندې جمع دی کوي لکه وايي چې ذینذره توخیم ها او وکذالک او حینا الیک روح هم من امرنا قرانه انت الله روح دې نو دې حیات روحاني شریته نور کوي دا دې ترجمه باندې مسمایې ټوکله اچھا پیګه کل د جمع دې دینو په دادرې مې وکړې نورم دا درې مې وخیجه تا تمې درې خبرې وخیجه أنت بس راضا فآمن بالله ورسله او په پیغمبرانو د خدای ولا تقولو آتا سوموای چې سلاسه خدای یې هم بي دي لیک به ان روستویا تفصیل کومه سمانه چې ولا دی یسعه د ستراندې په لې موردا انت هو منی شي طالبان ته تاسو مې چې تاسو نه هو کیږي چې معمول حزبتي او د خیران عامل حضرت دې قدرت دې اکہ انده وو پکې عامل کې معنا په پاتې ده شي انت هو من شار تسلیم سلا او وقصدو خیرلکم او قصدت کې د خیر د خپل ځان لپاره وو توحید انما الله اله واحد یو لا شریک له خو په ولا په استفاضه ولا په الفاظ سبحانه هو باقی ته خدای لږای یكن له هو چې شی له دره پر انواد او ولز انوا تاجت نشتا ذکه له هو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا او کافی الله پاک صاحب ده تمام عالم بی بی ایس او خوې کنا مثال اسلام خو بندنه دی الله پاک دی بانی رب کیخه لن یستن بل مسیحو هرگز عیب نه غنی اوار نکوی مسیح علیہ السلام چتا سوته خدای وای چتا سونه د الہ دی نوار نکنی مسیح علیہ السلام ان یکون عبد لله چې دی بنده د خدای شي بلکی عبدیت عبدیت خپل شعار غنی عبدیت خپل شعار غنی د عبدیت نن غواره او آ تینکای آته نه کوي کدا خپل شعار, شعار او فخر غني شعار او فخر غني او طالبان ته وې او عبديت مستلزم دي ابطال د اولوحيت لره د په عبديت پر باندې دي پیږي او اقرار پر عبديت مستلزم دي ابطال د اولوحيت لره او ولل ملائکۃ المقربون او نه هغه ملائک چې د خدای درگاهه ډیر نږدې کړي شوی دي او ویم د خدای د عبادت نه هار نه کوي په یوه چې تاسو ته تا بنات الله وایي ایستې تر دې اصلې ایستې طالب وایي اے ایستې تر دې وی ذکر د شې په غیر محل کی لی با څنګه ذکر د شې په غیر محل کی دا ورته مناسبت ن싱ا دا ولل ملائکه تل مکرمون باندې نشوارا قیلدی نه دي, دي په قائلنا نشوارا په دي چې الملائکه بنات الله بلکې بده قائل سوق دي مشرکان دي مشرکان د مکی معظمی دي پیګي او خاصه قبيله ده پکې بیا په واما نو سنگه دایسته تر دي او مناسبت دا دي چې دې دې کې منګه په نشوارو باندې رت کوو نو مناسبه ده شوا چې په دې مشرکان هم په خبره په څه خبره یادی کې کني یې استترا د کمپن مسله دا طالب چې تماته ده ویل استترا د کمپن مسله دا ها معنی دا علمي بده دا علمي بده مسله دا دونه خو مسله باندې پیری چې دا د کمپن نمرواج تا به شي او نن کوئی دا بیان دا هغه کې بت استنکاب وره مميستن کې اچا چې کو پېکی کنه دا ای باذت خدای نه و یستکبر او تکبری وکوه پس الله بیره جمع کی اله حق پر ځان ته جمع اتول پېږه اهلی ایمان دي که اهلی کفر دي که اهلی پېږتي نو دا بیان د مقصود حشر دی طالب دا بیان د مقصودی دا دے نور ترجمه مرګی تا نن درځي خدای له پکې دا ټکی نه درځي نو که دا ټکی امتان هیڅ شنو بیا تاسو پیدا وکړه اته ایا سربانت یم وښمه زه یې قوی ده زپې کې دا سره چې تناستي وښمه خراب او واجب نه کافر هغه چې کوم دی کنه د تنوجوانان د ماده یو سلنه ته پوسوکو ناګبی زړه ذلت ضرور پیدا کو او او دنا سړي چې دی کنه د لوزي د لوزي پیدا ک او 200 روپې پیدا کې پښې او هغه بے تعلیم خلک ته تاسو تعلیم او علم دی نو ته بسين غن پیدا کې نو مورت لا لغتم نکې ودلته په یلم په نشین شون څه نو تعوان دی وکړي دا بیان د مقصود حشر ورا بیان د مقصود حشر باندې چې په امل الذين امنوا هر چا کسان چې ایمان لري دي, دي. عامل الصالحات نو په یو فيهم الله بکامل ورکه دي توجورهم ثواب د اعمال دي پکې و يزيدهم او الله په اتي زیاتی کې منفد دی لخ په فضل نه ملائکې والله اوضون سمعت واللا خطره الله قلې وشر کم وقابل الحی وعمل الذي نتن کپو او هغه کسان چېوي نه پرت کړيدي د خلال د بات نه او برانې غټکنل لدي په یو ععدې معذا به نهوه وله الله ولي یو ولا نصره یا و همناو قد جا اکم برورحانوورحان سری محمد ذات مبارک ته محمد رسول الله برهان دی شیخ پخردین اجازه وای چې رسول الله تعالی برهان ولی ویل دی زکا لئن حرپته او اے ماتمات فکر مات کاو لئن حرپته او زکه چې کسب دد پیګه اثبات الحق وې افتال الباطل بالبرهان لحرپته تای شیخ بخودین رضی الله تعالی عنہ د دې وبنديان خبره بیا زکو د وبنديان ولا موږ ګرکم ندی بری موږ به خلقت بریات بلري پښی ان دامه شیخ بخودین رضی خبره وکړه چې رسول الله تعالی ولی برهان ویل دي ولی ویل دي لئن حرفتہ هغه د شلیکلی دې زکه کسب ده د حرفت سات ہوئی کسبت ہوئی په کې لې ا ف بگ بگس و ابطال الباطل بالبرهان نو دا حدیث ته بوید دی علم و برهان دی ادي دی. وبن بیان وی یو چې خدای پاک قا محمد رسول الله ته برهان ویل دی ولی و ته برهان ویل دی زکا چې د دې جسمه اطہر کې ټول قرآن شریف جاری دی کنه دی ها دې جسمه اطہر ته چې د پوری نو ټول قرآن شریف پاکه اخකාරی کنه ښکاله چګوري نو په مکمل وران نشو قرآن شریف برهان دې کنه او د دې په دې قرآن عظیم باندې مکمل عمل دې کنه دی. عشی بیبي ته وصل راغې مې د رسول الله خو ریسو قرآن شریف نه دی ویلي یوولم دې دی مې د رسول الله سخ ویو یا كان ویخوی د رسول الله قرآن او عمل بالقران عمل بالقران ان د اجسمه اتخرت اے پوئیگی نمکتی شبیس اے بوئیو تبی کرکوا چہ درسول مبارک دا جسمی ادھار مبارک طول بروحان بروحان دے طول قرآن شریف پکی جاری دے اے او صلی رسول اللہ اور کچھ او نظیر بیان اید خدای پیغم بر ویزد تا یو ناپو یا سڑیم یو تک تور او دا وی دا, دا تا تا دا دا. وی دا راته وېما چې زه دا شی بدرن شړې يم تطوري ما بے تعلیم او دا او تاسو ته خدای پاک یو پیغمبر دې را کړی دا نو دا خبرې دا نو دا جسم مبارک مستا زمونږ له ډېر پورت دی کنه دا سترګم دې زق کلی دې دا سترګم دې چانښتا دا سه بدنم دې چانښتا نو وې وی دا وکازو مسلمان <سؤال> شوم نوسته 87 کی چکم نیامتونه ته ګورینو زماده سترګي ایمان رولم اغه شی باندي چې تا ایمان رول دی یو زتان الله ستر کمرو خدای په ما جنت کې پریګدی وی او نو دا عربي په جلاچو جی جړلې جړلې جړلې تر دې چې په جلاکی وپات شو رسول الله مبارک په خپل لاس باندې د پنونکو های پېږې کانا یمانه رولو او به جړل جړل مې پدې جړا کې بس وپاچ دې پدې جړا کې وپاچ دا غوڼه تفاصیل د خبرې کېدله وایې کوئ دې دقه شری حضرت په جنازه ويوکو فامنو بالله یيمان اوره با د کم دې ته رول شې دي نه ایوہ الناس قجاکم برحان من ربکم برحان چه محمد رسول الله دے ذاتی مبارک رسول اللہ او انزلنا الیکم امانگا ناجل کری تاستا نورا مبینا آغا نور کارا شا قرآن عظیم دی چرانا خلق تورکی و احکام متخیف ما اللہ پا کوئی فا اما اللہ دین آمنو آغا کسان چه ایمان روڑ پستا برحانا و پستا نورا پا اللہ باندے پا تسمو او الله باندې منګولې خایکړي اته سان بالله من توکل علی الله پس یود خلهم دا په خیرت کې خاص دا په خیرت سره ولاږه زرد چې بل له داخل کې پی رحمتن پر رحمت کې پیګه رحمت چې دین وسري پر رحمت کې د خپل جانبنا دا نبی باباوي چې رحمت اغه ثواب دي چې د اغه ذکر منسووسی دي منسووس دي منسووس تینس په واردته کنه او وفدلین او فضل اغه سواد دي چې دا غي غی ذکر غير منسوشي دی دا غي ذکر منسوشي نه دي الله تعالی موږ اوقي من قرت اعین غير منچوچی او يهديهم د په دنیا سره به د اخرت سره به جوړ او يهديهم او ان تبو تهدايتک الهه فترتقفلزان صراط مستقيم ودلانیږي چې په تقدارنی غديزي او خدته ورورشي یستبطونک تہنا طلب د پطوی کئ صحابه کرام فئ کنا صحابتا نه تاسو کئ د زیادت پثیرت پی دین د پارانو پلا یریده ماینده داسوال مخک شوی دې کئ مخکم شوی دې اوس بیا را کئ نو داسدی د زیارت پثیرت پنه دی او ماوی آیات نیراسته میرا صلی الله و سرتی انشاء پاول کمت ذکر کو په وسط ک میمنند ته ویډیو ذکر کو په اخر ک میمن ذکر زکه چې په یهود ذبی په رسم ਸੰباندې ردی چې ما شوکا ما شمانو او جنکو زنانه ولې میراث نو دا مسئله ډېر مهمه بشنده کړه دا الله د شرط په اول کې په وسط کې په اخر کې پدرو ځایونکې ده څرګنده دا میویو کنه مته صاحب خبره کو مزه جن دونا بقو کړی یستبتونك تانا تلبدت فیکي في فلکلالا ولي ولي لارستو ني ني قلل لوفتي كم فلکلالا ند دغه ځنه د دې حق نه معلوم ککنه ولل الله ولته ته چې الله چې دې یوتی کوم تاسو ته حکم درکې او په کې پتو درکې پکالهاله کې راځه کله نه دې ته و چې نه پیګې نه وصول وی نه پرو نه موروفلار وی نه الوال ان یو شخصه خلکه دې ماته مرشو ليس له ولدن دغه الوال مشته لمذکر نه مؤنثه ول البلد یو ته قاله ذکر وی او دا قرنګي والا واليدين منشته خدا دا باندې اقتفان دي. دي. دي دا دا با اقتفان دي او له اختن عدد د فرق خور د کما خور دی علا وای خور ا یا الاتی اخیاپی چتهونه وے دا اخیاپی دا پرته دی داګه دا پر سودوستي غوري نه په ما نو د دې خور د پاره چې یعنی خور و سکه خور و یا صرف د پلان نه او د مور نه غوري نه نا پله حنس پما نیم دا هغه مال دې ترڅ دې پر خودي او غني سب چي دې غثر بسکو وایا مكن نور عسبو او يتبورکو كون په سي عبارت دې په دې رات کو کضا پچراجي رات بکاو کنه بکاو الله